KAF, Euskal Trengille, enpresak behasain gofabrikan 2.070 eirurogeita mar langile ditu. Inungo plantan berreundan larogeita mar eta kastejonen eunda inguru. Horotara, 6.070 eirurogei inguru ari dira KAFek mundu zoan dituen lantegietan den hastean bi kontratu garrantzitsu izenpetu zituen, biak erresuma batuan, IngalaterrakoRAF UK irekin eta Eversolult Rail Group finantza enpresarekin. Cafek Europan sekulan lortutako eskera handiena da. Guztira berreunda laurogeita bat tren bagoile egingo ditu. Hiru eta hau bagoiko berrogeita hiru trenetarako eta bi eta hiru bagoiko berrogeita maabost trenetarako. Guztira laurogeita hemeortzi tren. Gainera bost mila euroko kontratuak zain ditu. Lortutako azken kontratuak zaspinehun da berrogei millioi euroko balioa du.